Tizennegyedik fejezet Dimmu legyőzte a járványt, ami ugyan nekem is sikerült volna, de legalább tizenöt nap késéssel, és ez százak életét jelentette. Egyetlen oltás sem vezetett halálos végű betegséghez. A marhákról lekapart pörkök megmentették Avana maradék népét, és az első tíz nap sikere után nem akadt ember a városban, aki rettegett volna attól, hogy a karjába dörzsöljük a korábban oly szörnyű betegség legyengített kórokozóit. A járvány megszűnt. Mi magunk sem akartuk elhinni, csak akkor mertünk bizakodni, mikor már a hatodik napja egyetlen új megbetegedést sem jelentettek a tanítványok. Közben új marhákat oltottam be, a gyógyuló betegektől elég pörköt tudtunk összeszedni, és a megfelelő állatokról megint újakra oltottuk át a kórokozókat. Az így nyert pörköket fedeles, jól záró aranykejhekbe gyűjtöttem, és magamhoz hivattam Dimmut. t a vége felé jártunk már, szellő egyre ritkábban simogatta a fák leveleit, mégis meg kellett kísérelnem, hogy a többi városon segítsek. Melyik tanítványodat tartod a legértelmesebbnek, Dimmu? Ne csak a tudására gondolj, Határozott legyen és bátor, ne ijedjen meg, akármi történik vele vagy körülötte. Az orvos habozás nélkül válaszolt. Lass kilít, Isteni uram! Néha már túlságosan is bátor és gyakran önfejű. Amit elgondol, annak úgy kell történni, még ha a dombjait kell is megmozgatni. Esze az van, de nehéz természetű, akaratos. Élvezett volt hallgatni, ahogyan Dimmu saját egyéniségének oly jellemző vonásait Laskili hibáiként sorolja fel. Nem csodálkoztam, hogy nehezen értik meg egymást. El akarom küldeni a többi városba ezekkel, mutattam a kejhekre. Tudod, hogy ami benne van, nagyobb kincs minden aranynál, drága kőnél. Csak az a kérdés, Laskili képes-e ezt elhitetni beli Belissú vagy Vitami népével? Ha nem is kedveled nehéz természetem miatt, bizonyára sajnálnád, ha megölnék. Laskilit? Dimu hitetlenkedve rázta a fejét. Megölni? Amilyen erőszakos, hamarabb lesz belőle uralkodó beliszúval, mint hogy a szála is meggörbülne. Dimú csak annyit tévedett, hogy Laskili vitámiban lett helytartó. Bár ő váltig állította, csupán az erőszaknak engedve fogadta el ezt a tisztséget, Miután Nesrit kiszabadította. De ez egy másik történet. Talán a maga helyén még elmondom. Laskiri tehát hajóra szállt Sumurrival a rákövetkező harmadik napon pedig megérkezett Pilagu és Tarkumi. Eddig nem volt időn gondolkozni azon, milyen szerencsétlenséget jelentett oda át a járvány. Mi lett a sorsa a hadseregnek, melynél nagyobb és erősebb még soha nem indult erről a partról. Azzal kellett törődnünk, hogy aznap hány új betegünk van, hány halottunk, hány házat kell kiüríteni, hány mágiát gyújtani, hány rendbontót felakasztani. Pilagú flottája után azonban nem számíthattunk több hajóra, mert elmondta, hogy csak akkor hagyják el Lail kikötőit, mikor az abban nagy király íjászai már a legszélső utcák torkolátából nyilaztak rájuk. Aki mozogni tudott, az mind bárkákra gyűjtötte a többit, Láil életben maradt lakosait, a nyomorék, beteg, tehetetlen katonákat mindegy szállig leölték a nagy király csapatai. De a város lakóival miért bántak el így? kérdeztem. Pilagu arcából horgas orra úgy ugrott elő akár a tengeri karvaj csőre. Megcsendesedett, beszéde és mozdulatai meglassultak. A régi, nagyhangú pilagú meghalt valahol a túlsó parton. Pontosan tudok rá válaszolni, Isteni Uram, mert beszéltem az Abani Néjászok parancsnokának követével. A nagy király azért parancsolta ezt, mert Lail népe nem lázadt fel ellenünk. Hogyan tudtál beszélni a követtel, mikor most mondtad, hogy nyilasztak rátok? A követ később jött, Isten Uram. És jobb, ha mindjárt elmondom, hogy történt, mert a nagy király elsősorban neked üzent a követtel. Nekem? Igen. Mikor a mi kikötőnk mellett hajóztunk, amit még inén ma építetett az előkelők palotáiból, egy csónak indult el onnan, egyenesen neki az én hajómnak. Egy darabig azt hittem a mijeink közül való, akik valahogy elszakadtak tőlünk a városban, és most jönnek utánunk. Később láttam, hogy abanok, de nem volt náluk fegyver, így hát közel engedtem őket. Díszes, aranyjal sűrűn rakott ruha volt az egyiken, a többi az evezőket húzta, azok csak egyszerű hajós legények voltak. A díszes ruhájú aztán fölállt a csónak orrában, és megkérdezte, ki a parancsnok közöttünk. Dís nyelvén beszélt, minden szavát értettem. Mit mondott? Pilagú nem mert a szemembe nézni. Nos, mondd el, sürgettem, hiszen minden szavát értetted. Értettem, bólintott Pilagú. Azt mondta, ha te vagy a parancsnok, akkor vidd el azoknak, akik titeket küldtek a nagy király üzenetét. Az, hogy nagy király nem így mondta, hanem legalább tíz nevét sorolta fel, de azokat nem tudom elismételni. Nem is fontos. Az üzenet. Mond már végre. A nagy király, minden abanok ura soha nem felejti el, mit tettetek városával. Ha meghal, örökségül hagyja fiára, és az is a saját törvényes utódjára, hogy ez a háború nem maradhat bosszulatlan. Tíz év, húsz év Száz év az isteni nagy királyoknak olyan, mint egy szempillantás. Az abban birodalom örökkévaló, és örökre reszkessenek azok, akik ellene támadtak. Ez az üzenet, isteni uram. Finoman és halkan beszélt, bár szitkozódott volna, de így nem tudtam mit válaszolni. Ezután kérdeztem meg, miért gyilkolták le a város lakosságát, és arra is nyugodtan, türelmesen válaszolt, mintha itthon Talillal beszélgetnék, hogy milyen írás jellel kell ezt vagy azt a nevet írni. Tovább is üldöztek benneteket? Nem, Isteni Uram. A parti városok népének egy része elpusztult a járványban, a többi a hegyekbe menekült. Ők már tudták, mi történt Laill lakóival. Sokáig hallgattam. Pilagú üres szemmel merett a levegőbe. Ruházata hiába volt tiszta és rendezett. Vasfegyelemmel vezette haza a maradék hajóhadat, és másoktól tudtam, két napig csupán azért vesztegeltek a fekete forrás öblében, hogy a legfelső árbóckarékáig minden ragyogjon a tisztaságtól. Valami megfogadhatlan nagy nyomorúság áradt a hajósból. Elmondta már, azzal kezdte, talán úgy gondolta, ez az egyetlen érdeme és mentsége, azért maradt utolsónak, mert annyi aranyat és drága követ zsúfolt bárkáira, hogy a végén kiderült, nincs elég épkézláb embere a hajók ellátásához. Várnia kellett a lábadozókat ápolva. Minden nap néhány új, használható hajóst jelentett. A szövetséges városok csapatait az egyetlen életben maradt főember, Neri a parancsnoksága alá rendelte, aki a lehető leghamarabb el akarta hagyni lail -t. Utnak is indult, alig húsz nappal a tavasz ünnep után. Később Gamatú mesélte, soha ennél szomorú ünnepet nem látott. A virágzó ágakat lóbáló, betegségtől elcsúfított katonák és hajósok menete olyan utcákon vonult végig, ahol lélegzeni is alig lehetett a házakban maradt temetetlen holtestek iszonyú bűzétől. Neria tehát elhajózott, és szétszórta a járványt, előbb az abban partokon, majd a miénken is. Pilagú csak Narát és Anaim kikötőjét érintette, hogy vízkészletét pótolja, de a többi város előtt elhajózva messze a tengerről látta a mágiák füstjét, és tudta, mit jelent. Pilagú és Tarkumi előbb még megérte Lailban a háború utolsó drámáját is. Mubant a helytartót nem találták meg azon az éjszakán, mikor palotáját elfoglalták. Később az istállók között ráakadtak egy fejetlen hullára a helytartó ruhájában, de senki nem mert megesküdni rá, hogy valóban a helytartó. Igaz, az ellenkezőjére sem. Dagdish pedig a helytartó egykori íjász kapitánya, mikor látta, hogy Neria hajói vitorlát bontanak, különös kéréssel állt elő. Pilagúék is elmennek majd, de a város és lakói itt maradnak. Hadd legyen ő, Dagdis Lail helytartója, hiszen pilagújék úgysem gondolhatnak arra, hogy Avannából kormányozzák az ötször akkora Abán várost, még ha sikerül is elfoglalni és kifosztani. Muban, ha mégis életben maradt, már régen jelét adta volna. Ha másképp nem, fellázítja az alig félnapi járóföldre járó élő hegyi Abán törzseket, így nyugtalanítva a várost. A barátotok vagyok, mondta Dagdis. nektek köszönhetem az életem, és amíg itt maradok, segítségetekre leszek, mint eddig. Ha pedig elmentek, én fogadom, mint helytartó a nagy király csapatait, és érdemem lesz, hogy távozástok napján ellenetek lázítottam a várost, mert gondom lesz rá, hogy az érkező csapatok parancsnoka ezt higgye. A nagy király bizonyára meghagy tisztségemben, és mindannyian jól járunk. Merész terv volt, de pilagúék, akik addigra már nagyon is jól tudták, mit jelent Lail helytartójának lenni, elismerték, hogy érdemes érte kockázatot vállalni. A nagy királynak végül is mindegy, kikormányozza kormányozza ők pedig szerették Dagdist, uralkodásra termett okos embernek ismerték meg. Csak arra kérlek benneteket, folytatta a kapitány, ha hírét vesszük a csapatok közeledésének, Készüljetek fel azonnal az induláshoz, és néhány üres bárkát gyűjtsatok fel a kikötőben, mintha harc közben hajóztatok volna el. Én addig a csapatok elé megyek, és megkísérlem lassítani az érkezésüket. A parancsnok bizonyára sok mindent akar kérdezni tőlem, és azzal is telik az idő. Pilagú és Tarkumi beleegyeztek, de aztán minden másként történt. Hiába gomolygott a felhőkig az égő bárkák füstje, Dagdist és kíséretét az első dombok mögött, ahogy meglátták, lenyilaszták a nagy király csapatai. Tarkumú úgy vélte, valami módon korábban megtudták, mi volt a kapitány szerepe a városban, vagy egyszerűen csak ő sem lehetett kivétel, ha a nagy király azt parancsolta, mindenkinek meg kell halnia. Mire ezt a kikötőben rakodó pilagújék hírül vették, az egyetlen embertől, aki az útról a bozódba futva megmenekült, az északi és a keleti kapunát már abán ijászok özönlöttek a városba. Így mégis harc, méghozzá igazi harc közben hajóztak el Lailból. Még többet, mást is mondott Pilagu, hiszen majd egy-kettős óráig beszélt, de megemészteni, feldolgozni, ennyi mindent egyszerre úgysem lehetett, és nem is volt szükséges, mert azon, ami történt, úgysem változtatott. Avana a járvány előm elmenekültekkel, akik nem tudni visszatérnek -e valaha, és a lail elpusztult katonákkal együtt, elveszítette lakosságának több, mint a felét. És akiknek ezt köszönhetjük, azok már nem bűnösök, maguk is áldozatok. Ha most elítéltetem és kivégeztetem az életben maradt főembereket, akik a háborúra szavaztak, azzal egyetlen halottat sem tudok föltámasztani. Éljenek csak! és minden erejükkel igyekezzenek helyrehozni pétküket. Rengeteg dolgunk lesz. Elfogott a kétségbees, és mennyi mindent kezdhetünk előről, jóformán az alapoknál. A hajós mellett álló tarkumi köhintett. Rajta is alapos munkát végzett a járvány, csak mély hangja maradt a régi, egy fokkal rekettebb. Ő veszi át nem csak pechnemertiségét, de tamizis munkáját is a kincstárban, mert Talil ezentúl minden idejét az iskolákban tölti majd. A tanítványoknak több, mint a fele meghalt, hiszen a legtöbbet ők foglalkoztak a betegekkel. Ezt a fájdalmas veszteséget pótolni kell, még több fiatalt és még alaposabban kell tanítani. Aki a gyógyítás házának iskoláját kijárja, ha a főember lesz majdan, bizonyosan nem szavaz soha többi háború mellett. Most pilagú köhintett, és végre megértettem, hogy választ várnak tőlem. Hogy mi volt oda át, kezdtem csendesen, azt te tudod a legjobban, pilagú. Ha pedig körülnézel, azt is hamar észreveszed, mi történt nálunk. Hatvan hajóval indultál innen, előtted visszatért öt, te kilencet hoztál magaddal. Több már nem jöhet. Kicsoda az, akin számon kérhetem a 46 hajót, az embereket, akik elhajóztak rajtuk egy, egy győztes háborúba? Ki a bűnös, hogy a járvány végig ezt a partot is? Pilagú arca megvonaglott. És ha eljön majd a nap, amikor az abbanok beváltják, amit követük üzent? Mit mondunk, és mit teszünk akkor? Mit tehetünk? A trónterem ablakához léptem, és néztem a város néptelen utcáit. A kertek elvadultak. Az öntözött földön a gyom az erősebb. A hajóépítő üres. A kiszárított öböl sópárló négyzetei is. Tuni meghalt. Emberei ki tudja, merre szélettek. A naunikat szerencsére még idejében értesíteni tudtuk, a bárkanon egyetlen karaván sem jött át, a hegyi emberek pedig, ha véletlenül valamelyik menekülőtől egyik másik meg is kaphatta a betegséget, az első tünetek után bizonyosan sorsára hagyták szerencsétlen társukat, és mélyen behúzódtak a párás, nedves, tavaszi erdőbe. Nem vitték tovább a fertőzést. A járvány megállt a parton. Élelmiszer tartalékunk még van. Az igás is csak az a néhány pusztult el, a többi akár holnap indulhatna a bárkánba fáért. Mert fa nem maradt. Az utolsó szál gerendát is fölemésztették a halotti mágiák lángjai. Újra lehet kezdeni. Újra kell kezdeni. De micsoda emberekkel? Kettőt láttam düledező léptekkel befordulni az egyik sarkon. Nagy csomó levágott zöld gazt szorítottak a mellükhöz. Hazaviszik, kiterítik a ház lapos tetején vagy az udvaron, és néhány nap múlva egyetlen ebéd főzéséhez eltűzelik. Hajtó, a csak a palotákon maradt, a többit régen ellopkodták. Ha egy korsó eltörik, hiába mennek a fazekasok utcájába. Ha sarújuk szia elszakadt, mezitláb járnak majd újra, mint a régi parti nép. Nehéz lesz megszokni a kövek élét, a tüske szúrását, mint ahogy azt sem lesz könnyű, hogy az aranynak nincs értéke addig, míg a többi város is a maga erejéből takra nem áll. Addig akár célba dobálhatunk az aranykarikákkal, valami ügyesen felállított botocskákra. Úgyis ez az avanai gyerekek egyik kedves játéka font fontkarikákkal. 90 napja sincs, hogy megérkezett Sumuri bárkája. És mi vélet avana? A vízvezeték épp, de a kutak körül a kőlapok illesztései kizöldültek. Nincs elég láb, hogy eltapossa a mohon növő füvet. A mágiák nyomai kör alakú fekete kiütések végig a kikötőben, mintha a föld is megkapta volna ezt a szörnyű betegséget. Eddig egyetlen dolgunk volt, minél többet megmenteni a város népéből. De most más következik. Hosszabb és talán éppen olyan nehéz munka, a megmaradtakat kirángatni a testi és lelki nyomorúságból, amelybe a járvány taposta őket. Dolgozni kell, sokat és keményen. A kerteket kigyomlálni, fáért küldeni a bárkánba, a halászokat ki a tengerre, mert nem élhetünk csupán tavalyi szárított marha húson. Azt is tisztázni kellene méghozzá gyorsan, hogy egyáltalán hányan élnek a városban. Ki kinek a házát, kertrészét foglalta el, és milyen engedéllyel? Vagy csak a saját akaratából? Vagy jó szándékkal tette, hogy ne romoljon, pusztuljon tovább a gazdátlan? Az elárvult házakat le kell zárni, és kihirdetni, hogy egy kövéhez sem szabad nyúlni, különben apránként széthordják az egészet, pedig egyszer még új családok otthona lehet. A felügyelők számoljanak be minél hamarabb, hány mesterember van a városban, és tudnak-e már dolgozni? A visszatért katonákat szétosztani, lehetőleg választásuk szerinti foglalkozást kapjanak. Fegyveres szolgálatban azonban egy sem maradhat. És szemmel kell tartani őket, mert megdöbbentő arány, hogy a járvány alatt a büntettek több mint háromnegyed részét a túlsó partot megjárt katonák követték el. Mesdú lép Riámi örökébe, még ha lealázolnak érzi is ezt a polgári foglalkozást, de az egymásnak ellentmondó kérések, sírámok és követelések zűrzavarában éppen az ő becsületességére és nyugalmára lesz szükség. Orcsú egymaga is tökéletesen ellátja azt a munkát, amit a testőrség és az íjászok parancsnoksága jelent, mert támadástól jó ideig nem kell tartanunk. A félelem, hogy elkaphatják a járványt, visszarettenti a legmegáltalkodottabb disbeli kapitányt is. Csak... Inimma számára kellene kitalálni valamit. Nehéz lesz. Megfordultam. Ott álltak majdnem valamennyien. Upatú csak a betegségtől való rettegésbe fogyott bele. A szívós öregek, akiket elkerült a járvány, Utubara, Mutabi és Avatella, szegény vénségére már alig látott, Enninu, a kovács, most is készen arra, hogy bárkinek ellent mondjon. Mesdú szép arcát még csúnyán eltorzították a hólyagok forradásai, csak a szeme világított ismerős hűséggel. Orcsú szép szabdalat vonásain pörkök sem tudtak sokat másítani. Talil bőre már sima volt, de Inimát leszámítva talán ő fogyott le a legjobban. Hát a meghajlott, évekkel öregebbnek látszott. Igen, Inimma, neki is itt kellene lenni, nem néhány folyosóval arrébb a gyógyítás házában. Dimu azt ígérte, megtanítja járni, de ő csak fekszik összeszorított szájjal. Erről is beszélnem kellett volna Pilagunak, de úgy is megtudja. Most más a dolgunk. Holnap délelőtt összeül a tanács, mondtam. És te, Isteni Uram? Tudtam, miért kérdezi Numda. Nem, nyugodt lehetsz, Numda. Nem engedem ki többet a kezemből őket. Én is ott leszek.